Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amen. Slavăție Dumnezeul nostru, slavăție. ți -e! Împărate Ceresc Duhul adevărului care pretutinde ne ești,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 Nu-ți întoarce fața ta de la mine ca să nu mă în celor ce se pogoară în mormânt. fă sau dimineața mila ta, la tine mi rădejdea. Arată-mi cale pe care voi merge, că la tine-am sufletul meu. Scapă-mă de vrășmașii mei, că la tine aleg Doamne. Îmbață mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă pobățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptate ta scoate din neca sufletul meu, fă bunătate, sârpește pe brășmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjec sufletul meu, că eu sunt robul tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și purorea și în vecii vecilor, amin. Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă ți Dumnezeule! Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă ți Dumnezeule! Aleluia, Aleluia, alilouia. Slavă Dumnezeul nostru, Slavăție. Dumnezeu este Domnul și salarca. să arătă nouă bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului Dumnezeu este Domnul și să al creștinătății, cel cinstit cu numele de atlet al credinței creștine, cu bucurie într-un glas să-i strigăm. Sfinte Ștefane, apărător al creștinătății. Din pruncie ai fost crescut de părinții tăi în dragostea de neam și credință, iar la vârsta oșteanului luptător, ai fost rânduit de Dumnezeu să conduci țara Moldove. Pentru aceasta, alesul între erar, Mitropolitul Teoctis, la locul numit dreptate, Domn te-a ca împreună să glăsuim. Bucură-te că din copilărie ai iubit buna pădoaba casei lui Dumnezeu. Bucură-te, titor al multor biserici din țara Moldovei. Bucură-te că și în Transilvania și Muntenia ai zidit locașuri sfinte. Bucură-te că prin acestea ai întărit credința și unitatea neamului tău. Bucură-te că mănăstirea Zograful ai titorito o cu multe dragoste creștinească. Bucură-te că și alte mănăstiri din muntele Atonului cu dărnicie ai ajutat! Bucură-te că astfel ostenindu-te, Dumnezeu ți-a sfințit viața! Bucură-te că prin înălțarea de biserici și mănăstiri ai întărit evlavia ortodoxă! Bucură-te că prin zidirea lor ai adus laudă și mulțumire lui Dumnezeu! Bucură-te că prin acestea pilde te-ai făcut cârmuitorilor de țară, Bucură-te că ai păzit dreapta credință, Bucură-te că ai avut credință lucrătoare prin iubire, Bucură-te, Sfinte Ștefane, apărător al creștinătății! Bucură-te, Sfinte Ștefane, apărător al creștinătății! Împodobind pe pământ sfinte locașuri, cu daruri multe, biserică nefăcută de mână ți-ai pregătit în ceruri, unde acum te veserești și cu îngerii împreună glăsuiești, cântând lui Dumnezeu, Aliluia! Văzând primestuită credința creștină, te-ai umplut de apostolească râvn în apărarea ei, cerând ajutor de la Dumnezeu și luând ca mijlocitori pe sfinți, pentru aceea cu bucurie strigăm. Bucură-te că te a arătat iscusit atleta lui Hristos! Bucură-te că Dumnezeu ți-a dat putere în luptele pe care le-ai purtat! Bucură-te că sfinții mari, mucenici, Procopie și Dimitrie te-au întărit în lupte! Bucură-te că Sfântul Mare Mucenic Gheorghe pururea a fost ocrotitor! Bucură-te că ai făcut din icoana Sfântului Gheorghe steavul oștirii tale! Bucură-te că pe acest mare mucenic crotitor al Moldovei la ai ales! Bucură-te că prin mijlocirea acestor sfinți ai biruit pe vrăjmași! Bucură-te că în toate cu puterea Lui Dumnezeu ai fost biruitor! Bucură-te că deprimești via morții, în lupte nu te-ai spăimântat! Bucură-te, oșteară înțelept al crucii! Bucură-te, purtător al biruinței dăruite din cer! Bucură-te, nebiruit a Lui Hristos! Bucură-te, Sfinte Ștefane, apărător al creștinătății! Bucură-te, Sfinte Ștefane, apărător al creștinătății! Nu de la oameni a venit ajutorul, în luptele ce ai purtat pentru apărare credinței, ce de la Dumnezeu a tot puternicul, cel ce toate le împlinește după bunăvoirea sa. Pentru aceasta, Sfinte Ștefane, năvălirile potrivnicilor, cu ajutorul celu ce dă oprindu-le, ai cântat. Aleluia. Aleluia! Fiind încredințați că Dumnezeu te va ajuta să biruiești, ți-a imbarbătat o ștenie cu pildă curajului tău și apoi i-a răsplătit după dreptate pentru care glăsuim. Bucură-te, înțelepte voievod, că-n toate cu frică de Dumnezeu ai lucrat. Bucură-te că ai mulțumit lui Dumnezeu pentru ajutorul primit. Bucură-te că ai răsplătit pe cei ce s-au jertfit pentru credință și țară. Bucură-te că, îndreptarea celor potrivnici, cu răbdare ai așteptat-o! Bucură-te că celor răi le-ai stat împotrivă! Bucură-te că pe cei vinovați cu înțelepciune i-ai judecat! Bucură-te că ai știut să iert și să mustri cu bună rânduială! Bucură-te că pe părtași, la uciderea tatălui tău, i-ai iertat! Bucură-te că și altora te-ai arătat îndurător! Bucură-te că prin acestea ai împlinit porunca iubirii de vrăjmași! Bucură-te că în toate milostiv te-a arătat! Bucură-te că pe dușmani la pacei ai chemat! Bucură-te, Sfinte Ștefane, apărător al creștinătății! Urăl te simtește fane, al Purtând viruința asupra potrivnicilor, ca unostaș al lui Hristos, merit și înțelept. Ai după dreptate că aceasta vine de la Dumnezeu. De aceea n-a încetat Sfinte Ștefane să-l auze măsurata sa milostevire, Cântându-i neîncetat Aleluia! în conjurat fiind de mulțimea potrivnicilor de alt neam, ai înțeles că numai Dumnezeu te poate ajuta, drept aceea te-ai sirit să faci voia Lui. Pentru aceasta ai luat ca rugător către Dumnezeu și povățuitor duhovnicesc pe Sfântul Daniel Sihastru, de aceea cu bucurie te lăudăm. Bucură-te, iubitorule al Sihastrilor! Bucură-te, Fiul Duhovnicesc, prea iubit al cuviosului Danil! Bucură-te că pe duhovnicul tău cu smerenie l-ai ascultat! Bucură-te că prin învățăturile acestui cuvios ți-ai luminat cugetul. Bucură-te, Cinsitorule, al tuturor călugărilor! Bucură-te că rugăciunilor acestora te-ai încredințat! Bucură-te că prin sfintele lor rugăciuni te-ai întărit în lupte. Bucură-te că tu pe aceștia după cuvință i-ai cinstit. Bucură-te că multe mănăstiri și sihăstrii ai împodobit. Bucură-te că în luptele tale voia lui Dumnezeu ai împlinit. Bucură-te că țara, dreapta credință și creștinătatea întreagă i-a Bucură-te, întâiure, între voievozii neamului! Bucură-te, Sfinte Ștefane, apărător al creștinătății! Bucură-te, Sfinte Ștefane! Mănăstirile ctitorite de Tine, slăvite Ștefane, cetăți ale credinței noastre ortodoxe s-au arătat și candele luminoase ale cunoașterii Lui Dumnezeu. Iar prin cuvintele Sfinților părinții ai Bisericii străbune am învățat să cântăm neîncetat Lui Dumnezeu. Aleluia! Să priveghem și să ne rugăm ca să nu cădem în ispită, ne-a învățat Dumnezeu Mântuitorul, iar Pavel Apostolul ne-a povățuit să ne rugăm neîncetat, învățături pe care Tu în minte și în inimă le-ai purtat, pentru care laude ca acestea aducem Ție. Bucură-te, iubitorule, a rugăciunii! Bucură-te că rugăciunea ți-a fost scut de apărare în războaie. Bucură-te că prin post și rugăciune te-ai întărit. Bucură-te că prin rugăciune pe vrășmași și văzuți și nevăzuți ai biruit. Bucură-te că prin evlavie la cunoașterea de Dumnezeu ai ajuns. Bucură-te statornic rugător pentru cei vii și pentru cei adormiți. Bucură-te că prin pocăință și post ți-ai curățit sufletul, Bucură-te că prin credință și fapte bune sfințenii ai dobândit, Bucură-te că pe Hristos cu sârdie l-ai slujit, Bucură-te că prin răbdare și rugăciune ți-ai agonisit smerenie, Bucură-te că prin credință tare sufletul ți a luminat, Bucură-te că prin tainele bisericii cu Hristos te unit. Bucură-te, Sinte Ștefane, apărător al creștinătății. Bucură-te, Ștefane, apăr O porfiră te a îmbrăcat, Sfinte Ștefane, cu milostenia și cu bunătatea inimii, iar Dumnezeu, Cunoscătorul inimilor, nu te-a părăsit atunci, când i-ai cerut ajutorul în nevoie și în necazuri, căruia, mulțumindu-i, ai cântat, Aliluia! Având statornică iubire față de Hristos, te-ai îndreptat purura cu creștinastă dragoste către cei din nevoi. de aceea grăim unele ca acestea. Bucură-te ajutorul celor săraci și nedreptățiți, bucură-te că pe ei i a iubit pentru dragostea lui Hristos. Bucură-te că i-ai ocrotit de la comia celor prea bogați, bucură-te că multe familii nevoiașe ai ajutat, bucură-te că milosteniile tale bucurie au adus celor lipsiți, bucură-te că prin miluirea lor scare către cerți ai făcut, bucură-te că rugăciunea și postul cu milostenia le-ai unit. Bucură-te că econom, credincios, al darurilor lui Dumnezeu te-ai arătat. Bucură-te că bine, în bogățiile pământești, cele duhovnicești ai agonisit. Bucură-te că nu ți-ai lipit sufletul de cele trecătoare. Bucură-te învățătorule al milei și prietenul săracilor. Bucură-te că pentru bunătatea ta, Hristos, te-a răsplătit cu daruri veșnice. Bucură-te, Sfinte Ștefane, apărător al creștinătății. Bucură-te, Sfinte Ștefane! Sfățând de la Hristos să nu răspătești cu rău celor ce ți-au greșit, iar tare celor sândiți le-ai dăruit, iar cei miluiți de dragostea ta au cântat lui Dumnezeu, Aliluia! Din pricina neascultării, strămoșii neamului omenesc au fost scoși din rai, iar Tu, prin smerenie și ascultare cu nună de biruință, de la Hristos ai dobândit ca să-ți cântăm. Bucură-te, Domnitor iubitor de smerenie! Bucură-te că prin ea ai surpat nelțirile diavolului! Bucură-te că prin ea ai împlânzit pe cei răi. Bucură-te că prin smerenie spre cele cerești ai înălțat. Bucură-te că biruințele tale lui Hristos le-ai datorat. Bucură-te că în frângerile tale certare de la Dumnezeu le-ai sopotit. Bucură-te că prin acestea te-ai păzit de Duhul mândriei. Bucură-te că prin smerenie ai rușinat pe cel potrivnic. Bucură-te că țara și biserica neamului prin jertfelnicia ta s-au întărit. Bucură-te că pentru smerenia ta Dumnezeu ți-a dat darul înțelepciunii. Bucură-te că smerindu-te ți-ai pus toată încrederea în Dumnezeu. Bucură-te că dreapta judecată ți-a fost cumpănă în cărmuirea țării. Bucură-te, Sfinte Ștefane, apărător al creștinătății. Bucură-te, Sfinte Ștefane, apăr și credința vitejește le aparat, mari Stefane, în Domnul Hristos, cel ce ți a dat ție putere, de aceea împreună cu binecredincioși și oșteni, din dragoste ai cântat lui Dumnezeu, Aliluia! Vediți la mine toți ce osteniți și împovărați, și eu vă odihni pe voi, a zis Domnul. Iar Apostolul grăiește, prin multe necazuri se cade nouă să intrăm în Împărăția Lui Dumnezeu. La aceste cuvinte, Tu slăvite Ștefane, luând aminte, crucea vieții tale ai purtat-o, cu e creștinească, pentru care noi îți aducem laude ca acestea. Bucură-te, costașa lui Hristos! Bucură-te, că cazurile vieții cu răbdare le-ai îndurat! Bucură-te, că moartea celor patru copii ai tăi nu ți-a slăbit credința în Dumnezeu! Bucură-te că în necazuri mai mult te-a apropiat de Dumnezeu! Bucură-te că prin răbdare te-ai întărit în dreapta credință! Bucură-te că ai purtat crucea lui Hristos cu multă bucurie! Bucură-te că ai fost domnitor harnic și oștean viteaz! Bucură-te că în frânt fiind n-ai Bucură-te că sfaturile, vla tale, mai și l ai urmat. Bucură-te că primejdiile nu te-au înspăimântat. Bucură-te că multe necazuri, lui Iov te-a semănat. Bucură-te că ai fost pildă de răbdare în necazuri. Bucură-te, Sfinte Ștefane! apărător al creștinătății. Bucură-te, Sfinte Ștefane, apărător al creștinătății. Fiind rănit în lupta de la Chilia, Creștinești ai răbdat durerile până la sfârșitul vieții, gândindu-te pururea la suferințele Mântuitorului pe cruce, căruia cu smerenie ai cântat, Aliluia! Ar Credințat fiind de învierea cea de opște, n-ai slăbit în dragostea față de cei adormiți în Domnul, ci cu o sârdie ai cinstit prin fapte creștinești pentru care te lăudăm, zicând. Bucură-te, fiu binecinstitor al părinților care te-au născut! Bucură-te, cinstitorule al moșilor și strămoșilor din care ai odrăslit! Bucură-te că mormintele lor le-ai podobit! Bucură-te că prin aceasta ai arătat dragostea ta față de ei! Bucură-te că pentru sufletele celor răposați multă grijă ai purtat! Bucură-te că nedespărțit de ei ai rămas prin dragostea lui Hristos! Bucură-te că pildă de cinstire a înaintașilor te-ai făcut! Bucură-te că prin faptele tale credința în învierea celor morți ai mărturisit. Bucură-te, cinstitor smerit al celor adormiți în dreapta credință. Bucură-te, rugător fierbinte pentru sufletele ostașilor care s-au jertfit în luptă. Bucură-te că împreună cu drepții locuiești în ceruri. Bucură-te, împlinitor viteaz al voii lui Dumnezeu! Bucură-te, Sfinte Ștefane, apărător al creștinătății! Bucură-te, Sfinte Ștefane, apărător al creștinătății! Cinstirea uștenilor care și-au jertfit viața pentru credință și neam, ai dovedit-o așezând semintele lor la temelia Bisericii Mănăstirii Războieni, ca pe niște o doare de mare preț, pentru care împreună cu ei ai cântat lui Dumnezeu. Aleluia! Păstizându-ți inima la cuvintele apostolești, pentru mine viața este Hristos și moartea câștig. te a îngrijit creștinește de trecerea ta la veșnicele locașuri, de aceea te lăudăm acum. Bucură-te că totdeauna te a îngrijit de sfârșitul vieții tale pământești. Bucură-te că prin aceasta te-ai gândit la ziua judecății Lui Hristos! Bucură-te că te-ai pregătit pentru a da răspunsul cel bun! Bucură-te că moartea strămutare la cele veșnice ai socotit-o! Bucură-te că din timp mormântul ți-ai zidit la mănăstirea putna! Bucură-te că despărțirea de trup nu te-a înfricoșat! Bucură-te că ai înțeles creștinește vremelnicia acestei vieți. Bucură-te că prin trecerea ta la cele veșnice n-ai uitat poporul tău. Bucură-te că legământ sfânt ai lăsat urmașilor tăi. Bucură-te că aceștia din pilda vieții tale se luminează. Bucură-te că ei aseminație, ție, înălțând locașuri sfinte, preamăresc pe Hristos! Bucură-te că prin rugăciunile tale o pe iubitorii de biserică! Bucură-te, Sfinte Ștefan, apărător al creștinătății! Bucură-te, Sfinte Ștefan! Părător al Strămutăm Strământându-te la locașurile cele veșnice, poporul credincios pe tine, rugător neîncetat, către Dumnezeu te-a aflat, ca împreună cu tine să-i cântăm. Aliluia! Aliluia! Îl iubind pe Hristos pe pământ, acum vezi frumusețea chipului său strălucind în slava cea negrăită. Am cerurilor, știindu-te rugător pentru noi, ce ce suntem cuprinși de noi anul ispitelor. Te lăudăm, alesule a lui Dumnezeu, Sfinte Ștefane Voievod, zicând. Bucură-te, pur, rugător, pentru poporul cel credincios! Bucură-te, ocrotitor, a celor asupriți și împovărați! Bucură-te, apărător, al călugărilor, ce se roagă în ctitorile tale! Bucură-te, apărător, al ortodoxiei! Bucură-te, luminător, al pârmuitorilor de țară! Bucură-te, fiu credincios! Al bisericii tale. Bucură-te, om, al dreptății pentru cei mulți. Bucură-te, al multor mănăstiri și biserici. Bucură-te, apărător al credinței creștine. Bucură-te că te asemeni Marelui Împărat Constantin. Bucură-te, voievod viteas și înțelept. Bucură-te, omule. A lui Dumnezeu și luptător creștin. Bucură-te, Sfinte Ștefane, apărător al creștinătății. Bucură-te, Sfinte Ștefane, apărător al creștinătății. toate pe care tu cu alese daruri de a împodobit, Sunt sunt cinstite acum de credincios și ce laudă pe Dumnezeu cântând. Aleluia, aleluia! Bucurea ta binevestită, bucurie s-a arătat nouă urmașilor tăi, mărite Ștefane, luminează sufletele noastre cu lumina cunoștinței de Dumnezeu, de care pururea te bucuri în ceruri, pentru ca să-ți cântăm. Bucură-te, închinător al Sfintei trăim, Bucură-te binefăcător al Bisericii lui Hristos, bucură-te cinsitor al Sfinților ei, bucură-te rugător pentru noi în ceruri, bucură-te prieten al Împăraților drept bucură-te ocrotitor al oștirii iubitoare de Hristos, bucură-te ocrotitor al ctitorilor de locașuri sfinte, Bucură-te, apărător al celor nedreptăți, bucură-te lauda întregii Moldove și a tuturor românilor, bucură-te, nadești de a Bucovinii și a Basarabiei, bucură-te, voievod, purtător de biruință, bucură-te lauda și bucuria credincioșilor creștini, bucură-te, Sfinte Ștefane, Apărător al creștinătății, bucură-te, Sfinte Ștefane! Apărător al creștinătății! Oi, iubitorule de Dumnezeu, Sfinte Ștefane, zidește cu rugăciunile tale, în inimile noastre, altar sfânt, precum ai zidit atâtea biserici și mănăstiri. biruiește duhurile rele, ce se oștesc asupra noastră, în chip nevăzut. Ocrotește-ne cu rugăciunile tale necontenite și cu darul cel dat ție de Hristos, precum ai ocrotit pe creștinii din vremea ta.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 precum ai zidit atâtea biserici și mănăstiri, biruiește duhurile rele ce se oștesc asupra noastră închip nevăzut, ocrotește-ne cu rugăciunile tale necontenite și cu darul cel dație de Hristos, precum ai ocrotit pe creștinii din vremea ta, ca împreună să cântăm Lui Dumnezeu. Aliluia! Aliluia! Aliluia! Aliluia! Aliluia! Din pruncii ai fost crescut de părinții tăi, în dragostea de neam și credință, iar la vârsta oșteanului luptător, ai fost rânduit de Dumnezeu să conduci țara Moldovei. Pentru aceasta, alesul între metropolitul mitropolitul Teoptis, la locul numit Direptate, Domn te-a uns ca împreună să glăsuim bucură că din copilărie ai iubit buna podoabă a case lui Dumnezeu. Bucură-te, titor, al multor biserici din țara Moldovei. bucură că și în Transilvania și Muntenia ai zidit locașuri sfinte. bucură că prin acestea ai întărit credința și unitatea neamului tău.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 Bucură-te că prin zidirea lor ai adus laudă și mulțumire lui Dumnezeu. Bucură-te că prin acestea pildă te-ai făcut cărmuitorilor de țară. Bucură-te că ai păzit dreapta credință. Bucură-te că ai avut credință lucrătoare prin iubire. Bucură-te, Sfinte Șefane, Apărător al creștinătății, bucură te sintește, fante, apărător al creștinătății. Bineîn nevoievod, apărător al poporului român și gravnic folositor al tuturor creștinilor, ascultă rugăciune pe care o înălțăm către tine noi nevrednici. Cunoaștem îndrăznirea pe care ai dobândit-o prin multe ostenel către Bunul Dumnezeu, care ți-a ascultat rugăciunile tale. Drept aceea te rugăm să ne auzi și tu pe noi când cerem ajutorul tău. Ocrotește bisericele și mănăstirile în pace. Întărește credința slăbită de ispitele acestui veac. Surpă eresurile, luminează-o dă vitejie ostașilor, iar nouă tuturor, luminează necalea calea mântuirii, ca împreună cu tine în lăcașurile cele cerești, să ne bucurăm în vecii vecilor. Ami bine credinciosului lui, voi e cel mare ale Moldovei, care cu dreptate și cu drag. sursinte și apărător al creștinătății, cel cinstit cu numele de atlet al credinței crești. Bucură-te, Sfinte Ștefane, apărător al creștinătății. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, Pace E sfânta Evanghelie de la Luca, citire. Slavăție, domne, slavății! Să luăm aminte. În vremea aceea a intrat Isus într-un sat,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 și apropiindu-se, a zis, Doamne, oare nu s-o pătești că sora mea m-a lăsat singură să slujesc, spune deci să-mi ajute? Și răspunzând, Domnul i-a zis, Marto, Marto, te îngrijești și pentru multe te silești, dar un lucru trebuie... Căci Maria, partea cea bună, și-a ales, care nu se va lua de... pe noi, Dumnezeule, după mare milă ta. rugă auzi ne auzine și ne miluiește. Să ne rugăm pentru inalt prasfințitul Daniel, arhiepiscopuliașilor și micropolita al Moldovei și Bucovinei, și pentru toți frații noștri ce Hristos. ne rugăm pentru bine credinciosul popor român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos oaste, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește, Doamne, Ne rugăm pentru mii la viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, robilor lui Dumnezeu, toți care sunt de față la această Sfântă Slujbă și toți cei care se pomenesc în Sfânt Locașul acesta, pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de hoie. pentru ca să se păzească sfânt locașul acesta, orașul acesta, țara aceasta și toate orașele și satele, de ciumă, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea al neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi pentru ca milostiv, blând și les să ne fie nouă bunul și viitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi demonstrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiească pe noi. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Auzi-ne pe noi, Dumnezeule Mântuitorul nostru, în tuturor marginilor pământului,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 La viu bine cuvintele Aza, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile prea curate mai sale, ale Sfinților Mariților și întru tot lăudaților apostoli, ale drept credinciosului Voivot Ștefan cel Mare și Sfânt al Moldovei,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 Father pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi! Amin.